اما بعد وجدنا من Librin Etika al-Shuriyya st'Zarmi ta'utorit Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah yemit tema kafan autori bab salat al-Eidain domoshan tema per namazin e bayrameve kafan idhalem ya'lam bil Eid illa ba'da az-zawal kharaja min al-ghad fi salla bihim do thëtë një prej normave shka kanë të bojnë me namazin e bajrameve është e, kjo që në nëndë një rast në rast të nuk dihet se ka ardhë bajrami se, më thënë, ka hinjë bajrami deri për para zenitit nuk merët vesh se ka hinjë bajrami, merët vesh masi e të kaloj ta kaloj ditën e zenitin, do thot kur zyja ka drekës, atëherë ë namazi bayramit fallet te nesërmen. Do thot në kohën kur e ka namazi bayramit, mirpo te nesërmen. Edhe kjo ka argument që ka ndodë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku kam fam ë Pra në atë ko nuk është ka pas pluhur ose vranësira që nuk është pa hana e mujtë shëvëll. Ka thon, më thonë sahabët, nuk e pa më hanën e mujtë shëvëll edhe të thotë atë dit e fillum me agjerim. Ka fun i ditës erdhen disa njerës për një vendit tjetër edhe dëshmunte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e kanë pa pram natën. Ëm, do të thonë se pram natën e kanë pa hanën. Ather pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar që ta prishin agjerimin dhe i ka urdhëruar që të nesër më të dalin për të fal namazin e bajramit. Kjo ndodhi dhe kjo këve primi për nga meri sallallahu a.sallem, gjithashtu e tregon edhe rëndësin e namazit bajramit. Më thonë edhe në qëfëse përdo një arsyje, është pengu zbatimit, më thonë edhe kryerja e këti namazi, kryhet të nesërmen, dhe të por nuk lihet. Edhe kjo është, e, Një prej argumenteve të shumta për atë temë që diskutohet shumë se si duhet e, me siku me si duhet me caktuar fillimin edhe mbarrjen e muajit, pra kur caktuohet fillimi i Ramadanit, kur caktuohet fundi ose kur caktuohet dita e Bayramit, diskutohet shumë në këtë kohë edhe shumë prej atyre s'ka flasë në emër të Islamit, shumë prej xhallarve pretendojnë se duhet me shiku me mjetët bashkohore, du më thënë, me ato mjetët e astronomëve, shka e shikojnë lëvizjet e lëvizje ujeve, planeteve, edhe lëvizjet e hanës, edhe me logaritje. Dhe dhe dhe në shumitën e vendë, në shumë prej vendeve, më falni, du më thënë, në shumë prej vendeve, ose në disa vende, kjo praktikohet. Dhe dhe dhe dhe, bëhet e llogaritje, esap, se kur e mundet Mustafa Qhana, edhe mbaz esasai e, e bën fillimin e Ramazanit edhe fillimin e ose ditën e Bayramit. Edhe kjo nuk ka dyshim se e, nuk ka bazë në fe. Ajo çka na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, duke thënë fëmën shëhid min e minë këmu shëhra, fëllja sumhu, në më thënë kusë e dëshmon atë muj, pra kusë është prezent në vendin e vetë, është njeri kuptim, edhe kuptim i tjetër është që kur të shihet, pra athas ka e shohin, se ka hinja ajmuj, dë më thënë e shohin me sy. Në gjithashtu, për nga mejri salladha, vërën e sëllim ka thënë, sumu liru jeti hi, vë eftiru liru jeti hi, edhe bëni fitër, ose bajramin, thonë, ose përfundimin e gjërimit, kurta shihni, pra, liru i eti hi, pra, kurta shihni. Edhe kërast, gjithashtu, është, dhe të të dhe, ma e fuqishme, se këto mjetet bashkore dhe se logaritja e njerëzve, është shpalja përja laudës, për më këna në më të ala. Dhe të të gjështë të qenë e, pati të rësushme, mundit se kur ka dal hana, pra që ta dini për ta sjaru kit çostje, nuk është mëkat nëse ka dal hana, edhe nuk është nuk është filluar xherimi ose nuk është përfunduar xherimi. Po qëse nuk ka pas mundësi të shihet me sy. Do të thonë sigurisht në këtë rast, hala më fuqishmëse këto metoda shka i për më, nomas spalla për Allah subhana ve teala. Do të thonë nëse kishte qenë patjetër në qatë e, moment mu përfundu ose mu filu, atëherë do të kishtë ardhë shpalja për nga merit sallallahu në sëllem, që të tregoje se kanë baru Ramazani. Por, ato masin nuk e kanë pa mesy, ka pas penges, atëherë kanë vazhdu të agjerojnë edhe atë dit, dhe thëtë mëngjes janë qu duke agjeru, edhe deri sa ka ardhë ka funi ditës, dhe më thënë kone i qindis, kanë ardhë njërës tjerë prej vendit tjetër, ku nuk, nuk ka qenë ajo pëngesë, edhe ata kanë dëshmu se e kanë pa, me sy, dhe më thonë, edhe hanën, edhe atëherë, për nga meri sallat me sërim, në bazë të asaj dëshmije, i ka urdhru që ta prishin në gjerimin, se ka përfundu, dhe më thonë, atë ditë, në realitet, ka qenë bajramë, mirë po, pas i ka galu kohë namazit bajramit, i ka urdhru që të nëjësërmen ta falin. E, tjetër, tështje, që ka përmenë wa yusannu ta'jilul adha wa ta'khirul fitr thamthan as-sunnah ose preferuar qe te speitohet namazi i bayramit qurbaneve edhe te vonohet namazi i bayramit te fitrit wa akuluhu qabl al-khuruj ilayha fil fitr tamarat witran edhe as-sunnah tahet E, disa hurma me numër tek përpara daljes për faljen e falje në namazit të bayramit fitrit wala yakulu fil adha hatta yusalli edhe gjithashtu është sunet që për ditën e bayramit kurbanëve mos me hangër asgjë derisa të zotërprofundoj namazi wa idha gha ta min tariqin raja min aher edhe është sunet gjithashtu që të shkojë në xhami për namaz në një rug edhe të kthejhet me një rrugë tjetër. E, do thot, këtu i ka përmin e, këto tri norma që kanë të bojnë me namazin e bajramit, që janë sunete. Pra preferohet që e, namazi i kurban, dhe më thënë bajramit kurbanëve, të falet sa ma heret. Pra pasi të ngrijet djeli, si kur fillon koha, Në atë moment, dëmë thënë, posa të filloj koha, të falet namazit, kurse të namazit Bajramit Fitrit është të kunder ta. Dëmë thënë se është mirë të vonohet pak, pra të shtyjet pak e, ma vonë falja namazit. Të namazit i kurban Bajramit, dëmë thënë, është qëlimi që të përfundoj namazit sa ma shpejt edhe të filoj e koha për thejrjen e kurbanëve, sepse kurbani nëse thejrët për para faljes namazit, atëherë, nuk është i pranum. Prandaj për ta s'gjeru kohën e kryrjes i badetit tasaj dite, namazi falet ma heret. Kurset e namazi i bajramit fitrit, është e preferuar të styhet pak, sepse koha më e preferume për dhënjen e zakatul fitrit është mes namazit së sabahut dhe namazit të bayramit. Edhe për, për këtë shkak që të zgjerohet koha, do të thonë për ta kryer këtë ibadet, që është karakteristik për atë ditë, e shtyhet pak edhe namazi. Kjo është përmendur në një hadith, mirëpo hadithi është i dobët. Do thotë kanë marrë dietar kështu si normë dot duke i marr parasysh këto aspekte. Pra për për të qenë ndim, për ibadetin tjetër, do të për kurbanin, të shqeptohet namazi për sadaka tul fitrin që të kryhet, të lihet më shumë hapësir. Se në rast në këtë rast do të thonë, nëse falet namazi i bajramit, atëherë sadaka tul fitri nuk vlen më. ë pra ajo është e vlefshme deri përpara namazit bajramit. Edhe, si që thash, koha më e vlefshme për të dhonë, me gjithse lejot një ditë o së dy ditë më heret, koha më e vlefshme është mas namazit të sabahut të ditës bajramit. Dje pëtë zekatul fitër. Tjetra cështje është në lidhje me ngranjen. Në më thënë, kër është bajrami fitërit, pas i ka përfundua gjerimi një muaj, atëherë përpara se me shku në Namaz Bayramit është sunnet që të hahen disa hurma me edhe numri i tyre të jetë numër tek. Pra që të jetë, do thotë shfaqet ai spejtimi i ndërprerjes stajërimit, do të më thonë se që dihet se xherimi ka ndërprerë. Kurse në namazin në në Bayramin e qurbaneve është më mirë mos me hëngur ndëri as gjapin Saba deri sa të kthehet prej namazit, edhe ma e preferume është që gjanë e parë që të haja ditë jetë prej kurbanit të ti. Edhe kjo, si qështë vërtetun hadithë, si që ka thënë Borejde ibnël Hoseib, radhiallahu anhu, thëtë se për nga meri sallallahu anem sëllnem, kur delte për namaz në ditën e bajramit fitrit, pra nuk delte për namaz për ngronë, kurse për bajramin e, e kurbaneve nuk hante asgja deri sa të përfundoj namazi. Po për ashtu, Enes Ibn Malik, radhe Allahu anhu, ka fanë, për nga meri sallallahu në sëllim, ditën e fitrit, nuk nisej për namaz, pangranë disa hurma. Edhe në një transmitim tjetër, thët, edhe hante nëmër tek, dhe më thënë të hurmeve, Kurse kjo për shkuar jenë një rrug edhe këthimi në rrug tjetër, është, është vërtetun hadithin e Gjabirit radhi Allahu anhu, i cili thot se për nga meri sallallahu ane sellem, ditën e bajramit e ndryshon të rrugën. Vë thëmë tjetër rrug shkoj, shkonte për namaz, tjetër rrug këthehej për në shpi. Për urëtësin e kësaj ka disa mendimet djetarve, nia prëatorët thonë se është që të dy rrugët dëshmojnë, do thot për skuqjen edhe për kthimin prej namazit, po ashtu është edhe për sfaçjen e për sfaçjen sa mat më dhe do të thon të këtij riti më të stor të Islamit, pra se prej suneteve si do ta pranim më vonë, është thënia tekgireve gjatë skuqjes për xhamin, edhe tekgiret bëhen me zot edhe dhe të të kjo që të shfaqet më shumë në për më shumë rrug edhe në piesë më të madhe të lagjes pra të dëgjohen të kbire të kështu me radhë. Pas të e ka thonë, autor i Rahimehullah, u atusen në fi Sahra e Karibe. Dhe më thonë edhe është sunet edhe ato që ka janë për shkretirët. Dhe më thonë beduind, e kanë sunet me falë namazin e bajramit nëse janë afer qyteteve. Uh, Pasta e thot, namaz i bajramit falet dy rekata Fejusalla rakatein Va ju kebiru tekbirat e l-ihram Dhe të pasim uh, merë tekbir për hyrjen namaz, tekbirat e l-ihram Atëher merë edhe gjash tekbirat tjera Kurse në rekatin e dyt, merë pes tekbirat Duk e ngrit duart në së cilin tekbir Më thanë për para se me fillu me letëzohë surën Fatiha. Pas taj pas surës Fatiha, letëzohët në rekatin e parë se bichis me Rabbik el A'la edhe në rekatin e dytë halë etak e hadithu l'gashje. Kur të përfundoj namazi, imamin ban khudbe. Dhe nuk ka na file, as para, namazit bajramit, as mas namazit bajramit, në më thënë në advent. Pra nuk ka na file, që khalidhet me namazin e bajramit. Për atë se khutbëja ndajtë mas namazit, është vërtëtu në hadithin e Abdullah ibn Omerit, radhjallahu anhuma, i cilë thotë se për nga Meri sallallahu anem sëllem, Ebu Bekri dhe Omeri, radhjallahu anhuma, e kanë falë namazin e Bajramit, pas, taj, pas namazit kanë majtë khutbë. Po ashtu në hadithin e Nuhman ibn Bashirit, وفرت تويت سبين عميري صلى الله عليه وسلم نمازة بيرامة ذا نمازي نجماص يقالت زو سورة سبح اسم ربك الأعلى ذا حل أتاك حديث الغاشية أوسى يقالت زو سورة قاف ذا سورة قمر وقتربت الساعة وانشق القمر ذا اكتو يعن جهش هو ذا أبو واقد الليثي رضي الله عنه كفان ﷺ pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lexu suren qaf ose suren kamer në namazin e bayramit. Për numrin e tekbireve, siç u përmend në fjalën e autorit rahimahullah, pra e, ka thonë Aishia radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazin e bayramit të fitrit ose namazin e bayramit të qurbaneve ka marrë të këbire në rekatin e parë 7 her, kurse në rekatin e 2, 5 her. Kete ka transmitu e Budavudi edhe transmituesit e këti hadithi janë të gjithë, dhe më thanë, transmituesit të Bukhariut dhe Muslimit. Përveç, Abdullaj Benlehijas, mirë për dhaj është i besuëshëm, sepse, dhe më thanë, sa për informacion, dhe Abdullaj Benlehijas, në fund tjetës, ka fillu me ju përzi hadithet. Mirë po, ajtës ka ka transmitu këtë hadith, e, Kutejbe, është prej atyre që kanë transmitu për parase me ju përzi, dhe më thonë kërka qenë transmitu es i fordhë. Po, ashtu edhe nga Abdullah ibn Amr ibn El As, radiallahu anhuma, transmituet, se për nga Meli sallallahu anem sallam ka thonë, Tekbiret, namazin e bajramit, janë 7 në rekatin e parë dhe 5 në rekatin e dytë, kurse ledzimi i kuranit, du më thënë, bahet pas tekbireve. Për ngritjen e duarve, nuk ka dhe një argument konkret. Du më thënë, për ngritjen e duarve nëse cilin tekbir, nuk ka argument konkret mirë për ka thonë, si që ka thonë autori edhe një grupi djetarve se sin të këbirin e parë, pra vazhdohet me ngritjen e duarve edhe në të këbiret tjera. Vëllahu alëm. E, gjithashtu, për qështjen se nuk ka namaz në na file, para ose pas namazit bajramit, është Fjala e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka fal namazin e bayramit dy rekate, edhe nuk ka fal asnjë namaz para tij ose pas tij. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Kjo ai përket namazit, kurse në lidhje me ë bayramin, برجithsi ë Ka thonë autori rahimënullah, wa jusenë në tekbiru fil idejn, wa idhëharu hu fil mesajgjili o të turuk, dhe të tekbiret, gjatë për të dy bajramet, janë sunet. Edhe shfaqjat, më thonë që të thuhen ato me za, edhe të dygjohen, e, ashtë gjithashtu sunet, pra që kjo të bajet në për rrugë dhe në për gjami, pashtu edhe në për trejgje e kështu me radhë, më vene ku qërkuloj njerëzit thëtë walë gjëhru bihi minë ahli l'kura walë amësar dhëmë thënë sësi linëvan në përfësatëra në përqëtëta dhëtë të shfaqët të kbili gjatë didëve të bajramë dhe wa jëtë akkëdu fi lejletej idëjn wë fi l'khurugi i lejha edhe sëneti është edhe majford gjatë nëtës bajramit dhëmë thënë nëtës bajramit fitrit edhe nëtës bajramit kurbaneve së sidhë mosë gjatë shkua rjesë për të falë namazin e bëjra amit. Wafil adha, fëtë jëbëtëdi u të këbiru l-mutlaku min e bëtëdai ështëri dhe l-hijja, nidhe ma namazin e kërbanëgë, të këbirata për gjithshme, fëllojnë kërhi mui dhe l-hijja, më thëmë kër fëllojnë dhët dhëtë dhe l-hijjas, wal muqajjëdë min salatë l-fajri, jëmë arafë, ilë ështëri ështëri ështëri � Kurse e, të këbire të kufizuara, s'ka bëhen mësë namazëve, fillojnë prej sabahu të ditë sarafatit deri, dit, deri në namazin e këndisë të ditës së fundit të bajramit. Allahu s'bëhanahu wa ta'ala ka... Dëmë thënë kjo ishte fjala e autorit. Pas tëj, ka thonë Allahu s'bëhanahu wa ta'ala, wali tuk milu l'idete, wali tuk ebbiru allahe, ala ma hadakum, wala allekum të shkurun, të thot e, kur flet për muajnë e Ramazanit, të thot që ta plotësoni numrin, dhe ta madheroni Allahun, dhe më thonë, bani të këbir, për atë që ju ka udhzu, dhe ta falenderoni, gjithashtu Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe më thonë, kjoja jet, kanë thonë djetartët e fësirit, se e, vërtetonë për bërjen e takbirave në fund të Ramazan ose kur përfundon Ramazani, thot kur perendon dielli i ditës fundit të Ramazanit, atëherë është kry Ramazani, edhe duhet me fillu me të mëfilloë me takbira dhe këto takbira vazhdojnë deri në namazin pa, e Bayramit. Po po ashtu kam thënë detaj të detajit ka thon Kurtubiu do thot se shumica e dietarve prej sahabeve dhe prej dietarve tjerë më vonëshëm pra janë të mendimit se ky ajet e ka për qëllim tekbirin që bëhet në namazin e në që bëhet në bajramin e fitrit. Kurse në bajramin e kurbanit, do të them siç tham, këto tekbira fillojnë me hyrjen e muajit Dhul Hijja. Do të them kur fillojnë 10 ditët e Dhul Hijjas, 10 ditë para. Është si ka thonë, do të thotë transmetohet te Buhariu se e Abulay ibn Omerit dhe Abu Huraira, radhiyallahu anhum, ka dalë në ato ditë dhe më thonë dhëtë ditë dhulhigjës, kanë dalë në për trejgje, edhe kanë bërë të këbire me za, edhe ajo i kanë zitë dhe njerëzit tjerë, dhe më thonë që të bëjnë të këbire, dhe risa është dëgju të këbiri në për gjithë pazarin, në përket tregun. Po ashtu, gjithë, në transmetën Bukhariu, njësoj, se Omeri radiallahu anhu, e, ka bërë të këbire në shatorin e ti në Mina, dhe më thënë ditët e të Shrikut, ose ditët e Bajramit. Ka bëtë të këbir edhe me zotë lartë sa që e kanë dygju edhe në Gjami, dhe më thënë të këbirin e omerit, rradiallahu anhu, edhe gjithashtu kanë fillu edhe njerëzit që ka e në Gjami me bëtë të këbir, dhe kështu është për hapë sa që krejtë Mina ka, e, ka ustu me të këbirë. ë do thot këto ja këto janë tekgiret e përgjithshme që bën këto 10 ditë ë ose në realitet i bie 14 ditë. Do thot 10 ditë para Dhulhijës ose 13 ditë edhe domethan deri në fund të ditëve të Bajramit. Pra 13 ditë bëhet tekgiri, këto tekgiri përgjithshëm. dhe gjithashtu kur del kur dilat për namaz, pra për këjt për të dy bajramet, rrugës duke shku për namazin e bajramit apo duke e prit namazin e bajramit është sunet dy tekbire, siç ka thonë Ummu Atiya radhiyallahu anha, si transmetohet në Sahih al-Bukhari, thotë praflet për grat, kemi qenë të urdhëruara që të dalim në ditën e bajramit sa që edhe vajzat e reja, i kemi nëzirë, edhe gratë me menstruacione. Gjithashtu, kanë prezentu namazin e bajramit, kanë netë mas gjematit, pra nuk e kanë falë namazin, mirë po kanë netë edhe thotë kanë bët të këbir, kur kanë bët të këbir edhe ata. Më thënë, këtu është argumenti se gjatë pritjesë e, namazit bëhet të këbir, edhe thotë kanë bët dua bashkë me ata dhe kanë shpresu të fitojnë prej bereqetit dhe bekimit të asaj dite të pastër. Nga abdhlaj më nëmeri rradi Allah në huma transmitohet se kur ka shku ditën e bajramit, du më thënë duke shku për namaz, ka bote këbir dhe ka ngritë zërin sa që e ka të gjua dhe imami për fara. Du më thënë dheri të imami, pra gjatë pritjes namazit. Kë të këbiri përgjithshëm, si të tham, është të këbir që ka bëhet në se cilën ko, pa marë parasys, ditën, natën, pra në se cilën ko pa kufizim. Edhe filon, në lidhje me bajramin e fitërit, pra filon prej ditë së fundit të Ramazanit, pasi të perëndoi dielli, ditën e fundit të Ramazanit deri në namazin e Bayramit. Kurse në lidhje me Kur'ban Bayramin fillon kurhin 10 ditët e Dhulhijhës, edhe vazhdon, do të them deri në ditën e 10, që është dita e parë e Bayramit, dhe vazhdon edhe më tej deri në ditën e 4 të Bayramit ose dita e 13 e muajit Dhulhijh. E, kurse tekbiri i kufizuar është ai çka bëhet pra, pas secilit namaz për 5 ditë me radhë, do të thon duke filluar ditën e pra duke filluar prej namazit sabahit ditës së Arafatit deri në namazin e Kindis të ditës së fundit të Bayramit. ë ajo forma e tekbirit siç e kemi përmend shumë herë në rastet tjerë Edhe këtu do të thot duhet të përmendet është siç e, ka ardhur nga Abdullah ibn Masudi radhiyallahu anhu një formë e tekbirit ose nga Abdullah ibn Masudi që është Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illa Allah, wallahu ekber, Allahu ekber, wallillahi alhamd. Edhe gjithashtu ka e, format tjera që janë transmetuar me sanede sahiha. Edhe në këto 10 ditët e dhulhigjës, preferohet shtimi i veprave të mira, në përgjithsi, jo vështë të këbiret, më thonë, në shdo vepër që është e mirë dhe e përqyër të Allahu subhanahu wa ta'ala, se ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem, ma min e jamin, el amelus sali hufiha e habbu il Allah, min hadhi hil e jam. Në më thonë, nuk ka asë një ditë ku veprat e mira janë më të dashurat e Allahu, se sa këto dhe, 10 dit, më than 10 ditë Dhul Hijhes. Ë, kanë thënë sahabët e jasulallahu, "Wel-jihadu fi sabilillah", as jihadin rrugt Allahut nuk është më i dashur përse veprat të tjera të mira në ato 10 ditë. Ka thënë "Wel-jihadu fi sabilillah", më thanas jihadin në rrugën e Allahut, "illa raxulun kharaza bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisay", më than përveç atij që dal në rrugën e Allahut me vetën e tij, me jetën e tij, edhe me pasurinë e tij dhe nuk kthehn asgjën në shtëpi. Do thënë përveç atij që vritet në rrugën e Allahut, ajo është vepër më e lartë. Përndryshe, do thënë çdo vepër e mirë që është në përgjithësi, shumfisohet edhe istohet vlera në këto 10 ditë më shumë sesa në kohë të tjera. Kto janë skurtimis ka ka përmend autori Rahimullah. بمذيه منوماته نمازات Bayram نمازات Bayramه والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين